Apa nasihat Dr. Mazhar untuk PRU 14? Eh? <SILENCIO> <SILENCIO> okay. okay. Siaw lah. Oh. Apa ni? Dia apa? Dalam hadis yang diroyatkan oleh Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ghayruhu anna ghay, an an rusda fi ghayrihi faqad khanahu Man asyara ala akhihin ala akhihi Siapa yang bagi apa isyarat ataupun bagi nasihat untuk saudaranya bi amrin, dengan satu perkara yaqlamu anna rush anna rusda fi ghairihi faqad khanahu sedangkan dia tahu hak lebih betul lagi pada perkara yang lain dia telah mengkhianati kon itu bahaya right, right? kan right? huh? cuma saya nak sebut beberapa perkara lah last sebelum kita tutup soalan soalan ni yang pertama saya sebut beberapa hadis Al-Quran yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut pada dalam Quran ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawamin lillah syuhada bil qist wala yajrimannakum syanaa'u qaumin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa satu wahai orang-orang yang beriman jadikanlah orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah Jangan kamu jadikan kebencian Janganlahkan kebencian kamu Pada satu pihak itu menyebabkan kamu tak adil Adil lah kerana ia lebih dekat pada taqwa First, kita kena adil Bila nak nilai mana-mana lah Kadang-kadang tak... kita tak suka Tapi kita kena nilai juga Adakah penilaian kita tu Adil ataupun tak Kadang-kadang kita tak suka satu orang Oleh kerana daripada awal tak suka Dia cakap betul pun tak suka juga Kita adil Kalau hak betul, kita kata betul lah Hak salah Salah Sebab tu tak ada dalam Muslim ni, saya ingat kalau betul-betul kita mengaji, kita fanatik mana-mana parti politik. Sayalah pandangan. Kita nak sokong tu tak apalah. Kita nak mengundi pun tak apalah. Nak nak jadi calon pun tak apalah kan. Tapi fanatik ni tak mungkin boleh berlaku. Yang kedua, Allah kata, Ya ayuhalladzina amanu inja'akum fasiqun bin abain fatabayanu. Wahai orang-orang yang beriman Apabila datang kepada kamu Orang pasir bawa berita Kamu kena siasat nah, Ini kedua Bila main musim pelayanan raya Macam-macam berita ni So Allah subhanahu wa ta'ala Suruh Suruh kita sesat. Yang berikutnya Pada Yang berikutnya Allah kata dalam quran Inna Allah la yuhibbul jahra Bisui minal qauli Illa man zulim Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang yang menjahirkan perkataan yang buruk melainkan orang-orang yang dizalimi. Asalnya kita tak cakap benda yang buruk tentang orang lain, melainkan kita rasa benda tu kita dizalimi. Jadi, dizalimi apa? Benda ini, terutama orang politik lah, dia tak boleh bawa benda yang membabitkan peribadi orang. Melainkan benda yang membabitkan kemaslahatan umum. Seperti, kalau lah calon tu ke apa, dia ada isu peribadi yang antara dia dengan Tuhan, kita tak payah tak bawa pi jadi ceramah. Lah. Kalau kita nak habang, ni telah hilang 50 juta, 500 bilion, ha, yang ni ada kaitan dengan awam lah. Tapi jangan kita pi bangkit benda, dia tuan-tuan dulu ni dengan mak dia, come lah. Kalau nak cari benda tu semua kita ada. Kita sedap macam kakak urusan peribadi orang kita sendiri banyak masalah. Jangan cakap yang tu, cakap benda yang membabitkan public interest lah. Yang berkaitan dengan masyarakat. Ini apa bila main pilihan raya, piwak keluar, terutama ni apa? Cyber trooper apa semua ni? Teruk betul ni. Benda urusan peribadi dia ke, hatta kalau dia apa benda-benda yang antara dia dengan Tuhan bukan urusan dengan ini private sin. Kita kitalah masyarakat kita memang macam tu dosa pribadi tu besar, dosa yang babitkan umum tu tak, kita biar kalau orang tu khalwat ke apa, masuk langsung abang, oh yang tu 6 tahun tak habis, tapi kalau curi 5 bilion, relax, ya, balik semua senyum, cum tangan lagi tak, pribadi kita jangan Nabi kita wala tuzul mukminin wala tattabi'u aurata akhiikum atau aurat amratihim. Kamu jangan sakiti orang mukminin, jangan kamu ikut eh, cari aurat. Aib my aib pribadi my Karena Nabi kita fa innahu man yattabi'u aurata akhihi yattabi'u Allah auratahu. Siapa yang nak pergi cari aib saudara dia, Allah cari aib dia. Wa man Allah aurata yafdahu walau kana fi jawfi baytihi. Siapa yang Allah cari aib dia? Allah buka walaupun dia buat kerja tu dalam tengah bil dalam rumah dia jangan nak bahas-bahas urusan jadi gentleman lah pilihan raya apa dah pergi urusan dia ni ni sampai adik dia apa masuk teruk. tapi lebih teruk ke adik pergi buat perangai yang tak elok pula lagi teruk ha. takda di sini lah so kita hanya boleh benda yang membabitkan Nabi SAW Fatimah binti Qais Fatimah binti Qais dia dia ada Abu Jaham dengan Muawiyah meminang um, dia. Bila meminang dia, ah, ni minang macam pilihan raya. Wala -wala. Nak kena ada maklumat. Nabi kata, Wa'amma Abu Jaham la yada'ul asa'an atiqihi Abu Jaham. Dia tak turun tungkat daripada bau dia. Sebagai makhluk mungkin dia suka pukul perempuan. Wa'amma Muawiyah tu fasa'luqun la malalah. Ada pun Muawiyah miskin, tak ada harta. Nabi cerita tentang kekurangan. Fan kihi Usamah bin Zaid. Kawin Usamah bin Zaid. Ha, jadi bila ramai main dia tiga calon, kita kena habak lah. Calon ni ada kes kewangan. Calon ni pendidikan dia tak bagus. Hak tu ada kaitan. Sebab kenapa pendidikan dia? Penting lah. Kita pun tak mau orang bodoh jadi pemimpin. kan? Kalau orang bodoh jadi pemimpin, baik kita jadi. Kita pun bukan bodoh sangat. <laughs> yang ketiga, berapa lah, kali ya? yang keberapa lah. Hmm. <laughs> lah lah satu lagi jangan sokong secara mengkhidzir buta hmm. man qatala tahta rayatin immiya wa yagdubu li asabah wa yadu li asabah faqutil Nabi kata apa uh, wa yansu asabatan faqutila faqilatun jahiliyah siapa yang berperang di bawah bendera kebutaan pakai ikut je kita tak kira parti kita apa nak jadi pun jadi ramai jenis tu dia kira tengok tengok tengok lambangnya ha man qatal tahta rayatin imiyah berperang di bawah bendera kebutaan wa li'asaba dia dia dia dia marah wa ila 'asabatin wa yansur dia semua sokong kerana puak faqutil faqilatun jahiliyah dia mati mati jahiliyah Nabi kita dibunuh bunuhnya jangan orang kata hangpa ni tak ada penderian tak tahu mati mana ada penderian ah yang tak ada penderian pakai ikut dah itu tak ada penderian sebab tu, saya bukanlah nak, saya kata kita sokong berdasarkan kepada ni bukan bukan orang kampung kena-kena macam tu kan dia kira tengok tengok lambang lah. tapi kadang-kadang pasal, Dutup Nabi kata apa? dapat duit <laughs> dapat meratih nak kena bayar banyak <laughs> tak boleh kan tapi saya pesan diri saya macam tu lah, lebih kurang kita kita tuan, tuan boleh sokong lah Siapa yang kita isytihat Benda ni isytihat kan Kita rasa buk, Saya rasa dalam pilihan raya ni Bukan ada siapa yang bagus Siapa yang kurang teruk lah, Yang tu lah kot <laughs> Tuan-tuan saya Pandangan saya Antara akhafuddarurain Mudarat yang lebih ringan kan Antara dua Antara kena potong kaki Dan potong kepala Yang tu Dua-dua lah. <laughs> kena potong Satu mati Satu sakit Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita.